בזרת השם יתברך ספר ליקוטי תפילות, תפילה ס', מפסד <ממשד> על תורה ס' בליקוטי מוהר"ן. אדוני שמעתי שמעך <שימחה> יראתי. אדוני פעולך בקרב שנים חייהו, בקרב שנים תודיע, באוגז לכם תזכור. ירע <אדוני>, ורד יבוא בבת כסני פלצות, סמר מפחדך הבשרי וממשפטך יראתי. מי לא יראך מלך הגויים, כי לך יהתה. כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מעין כמוך. אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורה על כל סביביו, על כן מפניו אבעל אתבונן ואפחד ממנו. ריבונו של עולם אל גדול ונורה, קדוש אתה ונורא שמיך, אשר יראתך על כל שינני שחק, ועל כל השרפים והאופנים וחיות הקודש, ועל כל העולמות העליונים ותחתונים. ועל כל דרי מעלה ודרי מטה, כולם ירעדון ויפחדון נאמת שמיך. חוס וחמול עלי בחמלתך הגדולה, ותשפיע ותמשיך עלי יראתך הקדושה. שאזכה להתקרב ולפחוד ולראות ממך תמיד באמת, בפחד וברעד, נמליכך עלינו. ונזכה להרגיש יראתך הקדושה בכל רמ"ח איברנו ושס"ה גילנו. ותהיה יראתך על פנינו לבלתי נחטא שום חטא ועוון כלל, לא בשוגג ולא במזיד מעתה ועד עולם. ויראת ה' תהיה חופפת עלינו תמיד באמת באמונה שלמה, עד שנזכה על ידי יראת ה' להאריך ולהגדיל ימינו. להוסיף בכל יום ובכל עת ובכל שעה תוספות קדושה יתרה. ויהיו נתרחבין ונתארכין ונתגדלין כל ימינו בכל פעם יותר ויותר בתוספת קדושה, בכל יום ובכל עת ובכל שעה. עד שנזכה לאריכות ימים ושנים בקדושה באמת כרצונך הטוב. ולא נבלה ימינו לאבל, חס ושלום, רק נזכה לשמור את כל ימינו, שעותינו ועיתותינו וגאינו, להוסיף בכל פעם תוספות קדושה מרובה על ידי יראת ה'. והוא קיים בנו מקרא שכתוב, יראת ה' תוסיף ימים. ותרחם עלינו ותראה בעוניינו ודוחקנו, בצר תרחיב לנו. כי אתה יודע את עוצם ריבוי צרותינו ודוחקנו ועוניינו ועמלנו שיש לנו בכל יום ויום בתחילתו. כי צר לנו מאוד מאוד, ואין אנו יכולים להתחיל בשום עבודה, ולא תורה, ולא תפילה, ולא צדקה, ולא שום עובדא די קדושה. ובכל יום ויום מצרינו מתגבר עלינו חס ושלום, ומכביד עלינו עול עבודתך מאוד מאוד, בלי שיעור וערך. ולוחץ אותנו בחוזקה, ומבלבל את דעתנו, ומייגע ומענה את נפשנו, ואורחנו ונשמותנו. וסותם וסוגר כל השערים והשבילים של הקדושה מפנינו. ורוצה לעוסרנו חס ושלום בכבלי עוני וברזל. ויחנע בעמל ליבנו עד אשר נכשלנו ואין עוזר. מלא רחמים אדון קול, אתה לבד ידעת את צרות לבבינו כי רעב אמר כי נגע עד הנפש. אתה ידעת את קול התלה אשר מצעטנו וראינה בעוניינו וריבה ריבנו. חוס ורחם וחמול נעלנו. תפן עלינו ברחמים כי אתה ובעל הרחמים. ותן לנו כוח וגבורה בכל יום ויום, בכל רגע ורגע, ובכל שעה ושעה, ובכל עת ועת, שנזכה תמיד לדחות ולגרש ולבטל יצרנו הרע מקרבנו, ולקבל עלינו עול מלכות שמים באהבה, באמת, בכל עת ובכל רגע, ולהאריך ימינו ושנותינו על ידי יראת ה' באמת, להוסיף קדושה וטהרה בכל שעה ושעה, ובכל יום ויום, ובכל שבוע ושבוע, ובכל חודש וחודש ובכל שנה ושנה, עד שנזכה לארכות ימים ושנים אמיתיים. לזקנה ושיבה טובה די קדושה, ולא נאבד יום אחד ולא שעה אחת מכל ימינו לעולם. באופן שנזכה בעת אשר תאספנו אליך בשלום, לבוא ולעלות ולראות לפניך עם כל ימינו שנותינו. שיהיו כולם שלמים, קדושים וטהורים, בתוספת קדושה על קדושה, לא נבוש ולא ניכלם לעולם ועד. ובכן תזקני ביחמך רבים ותשמרני ותצילני תמיד מכן של שקר ומאבל היופי. ולא אחמוד ולא אתעווה בלבבי אבל יופי אנשים ולא אסתכל עליהם, ולא יטור אחר לבבי ואחר עיניי כלל, כמו שכתוב אל תחמוד יופייה בלבביך כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם. אנא אדוני חוס וחמול עלינו במתנת חינם ונדבת חסד, חמול עלינו ברחמיך הרבים וברחמיך הגדולים ואל תעשה עמנו כחטאנו, ואל תדיננו כמפעלנו, זכנו לסור מרע אצילנו מרע כזה, זכנו מעתה להיות שב ואל תעשה באמת. חמור לנפשנו הקדושה, והצילנו מני שחת, הצילני מיתית ואילת באה, הנצלה משונאי וממעמקי מים. אל תשטפני שבולת מים, ואל תבלעני מצולה, ואל תיתר עלי באר פיה. כי מבצע בדמי בו עתידי אל שחת, ידך עפר אגיד עמיתך, כי איני יודע איך להיזהר ולהישמר ממה שאני צריך להישמר, כי אם עליך לבד אני משליך את יהבי. הנני לפניך מלא בושה וכלימה, עשה אי ממה שתעשה בהחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים, ואחזיאני בתשובה שלמה לפניך באמת. ואצילני מפגם הברית, ולא יבוא עלי שום ערעור רע ולא שום מחשבה רעה כלל. ותקלשני בקדושתך העליונה תמיד, ותשמרני ותצילני תמיד משקר החן והבל היופי, ותזכני שלא אנהוג בעצמי שום חן של שקר. לא בישיבה, ולא בעמידה, ולא בהליכה, ולא באכילתי ובדיבורים בבני אדם, ובכל שאר תנועות ועסקים הם בני אדם, אשר בני אדם נלכדים באלו הכינות של שקר מאוד, ומתנהגים בחן מיוחד לכל תנועה ותנועה. אנא ה' רחם עלי ושומרני ואצילני מכל אלו מיני חן של שקר, ולא אלחד בהם כלל בשום תנועה ובשום עסק. רק כל מעשי יהיו לשם שמיים בלי שום פנייה להתפאר, למצוא חן בעיני בני אדם חס ושלום. וכל כוונתי בכל תנועותיי והעסקיי יהיו רק לשמך לבד, לאדוני לבדו. והמשיך על היראה שלמה תמיד מפניך באמת, ויהיה מורה שמיים עלי כמורה בשר ודם. עד שאזכה על ידי היראה להעריך ולהרחיב ולהגדיל ימיי ושנותיי בקדושתך העליונה. ונזכה להעיר ולהמשיך עלינו על כל ישראל, הערה וקדושה גדולה מתיקוני עתיק, הנעשים ונמשכים לידי הצדיקים האמיתיים הזקנים שבקדושה. ועל ידי זה נזכה לעשירות גדול דקדושה, ותשמרנו ותצילנו מתאוות ניאוף תמיד, ותעזרנו שנזכה להרחם על עצמנו לשמור את הלכות והשמנים שבגופנו, שיעלו אל המוח להשלים ולהגדיל את דעתנו בקדושה גדולה, ולא יצאו לחוץ חס ושלום על ידי ריבוי משגל חלילה. ותצילנו מרוח שטות ושיגעון הבא על ידי טהרת המשגל חס ושלום, אשר על ידי זה נתייבשים חס ושלום על הלכות והשמנים של הגוף, שמזה כל המשוגעים שבעולם. רחם עלינו והצילנו מזה, על ונפשנו, ואורחנו, ונשמותינו. ונזכה לשמור מאוד השמנים שבגופנו. ותצילנו מקוצר רוח ומהפסק הנשימה. ותזכנו לעריכת הנשימה, שנזכה להמשיך אלינו תמיד רוח חיים דה קדושה בכל עת ובכל שעה ובכל רגע ורגע. ותשמור את שכלנו תמיד, ונזכה שמנים קדושים לשכלנו. עד שיהיה שכלנו בוער בהתבוננות גדול דקדושה. ויהיה מוחנו ושכלנו הולך וגדול בקדושה הגדולה באמת. וזכנו להשירות גדול דקדושה הנמשך מפסולת של הלוחות, אשר משם נתעשר משה. עד שנזכה על ידי זה להתבוננות העליון הגדול והקדוש והנורא מאוד הנמשך על ידי השירות גדול דקדושה. ונזכה להיראה בשלמות בכל הבחינות, בכל חלקיה ופרטיה ודקדוקיה. וימשך עלינו שלושה קווי היראה הכלולים משלוש שלוש, שמורה שמיים ומורה ערב ומורה אבהם, בכל חלקיהם ובחינותיהם. ותיתן פחדך ה' אלוהינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת. ויראוך כל המעשיים, וישתחוו לפניך כל הבירועים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. ובכן תרחם עלינו ברחמיך הרבים וחסדיך הגדולים, הרבים והעצומים, ותעוררנו משנתנו. כי בעוונותינו הרבים גברה עלינו השינה בהתגברות גדול מאוד. אז אשר זה ימים ושנים רבים אשר עוסקים עמנו הצדיקים האמיתיים לעוררנו, עקיצנו, משנתנו ותרדמתנו, ובכמה פנים ואופנים וסיבות רבות ויגיעות גדולות ועצומות תרחו ויגעו בשבילנו וצמצמו אל הוקותו ידבח עלינו. והאירו לנו פני התורה הקדושה, והלבישו לנו פני התורה הקדושה בכמה וכמה פנים. בדרושי התורה ובסיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, ככל אשר ראינו בספריהם הקדושים ושמענו מפיהם הקדוש, דברים גבוהים ועצומים ונוראים עד אין סוף, דברים העומדים ברום רומו של עולם, דברים הנמשכים מאיתך באמת, דברים שיש להם כוח לעורר ולהקיץ כל בני העולם, כולם משנתם הגדולה, כגדול, כקטן, ועדיין לא נתעוררנו ולא שבנו מטעותינו עדיין. ועתה, מה יש לנו עוד צעקה הצדקה לצעוק עוד אל המלך? מה לעשות לנו ולא עשה לנו? על ידי צדיקיו וחכמיו הקדושים והנוראים שהיו בכל דור ודור, מיום מתן תורתנו הקדושה עד היום הזה. אשר כולם כאחד מתעוררים ומקיצים אותנו בתעוררות גדול, ואין איש שמה לב. ואני עני וכואב וגווע, אין לי שום מנוס והצלה, כי אם אזעק ואשביע. קולי על ה' אקרא ויענני מער קדשו סלע. אני שכבתי וישנה, הקיצותי כי ה' ישמחני. אנא ה' אשר אין שינה ותנומה לפניך, כמו שכתוב, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. ואתה מעורר ישנים ומקיץ נרדמים, מחיי ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, מסיח אילמים ומתיר אסורים. אנא ברחמיך הרבים עוררני נא, עקיצני נא. הקימני נא בהחמך הרבים. פני אלי וחונני כי אחיד ועני, איני יצרות לבבי אחיו וממצוקותיו יוציאני. ראה אוני ועמלי וסע לכל חטאותי, ראה איבה יקירה בו ובשנאת חמא שנעוני. שמרני נשי והצילני, אלא בראש כי, כי חסיתי בך. עוזרני וחונני מעתה שאזכה להתעורר משנתי הגדולה אשר גברה עלי על ידי מעשי הרעים, וגם על ידי תאוות אכילה ושתייה. עוזרני להתעורר בתעוררות גדול ולשוב והצילני מעתה מכל מיני חטאים ועוונות ופשעים, ואהיה עימדי תמיד. ושומרני והצילני מפגם תאוות אכילה ושתייה, ואזכה שתהיה אכילתי תמיד בקדושה ובטהרה גדולה בלי שום תאוות הגוף כלל. ותהיה אכילתי ושתייתי תמיד מאוכל שנתברר למאכל אדם. ותגן בעדי ותשמרני ותצילני שלא יבוא לתוך פי שום מאכל ומשקה שלא נתברר עדיין למאכל אדם, אשר יכולין לאבד חס ושלום את הפנים בקדושה על ולפעול לתוך שינה חס ושלום. רק אזכה לאכול בקדושה גדולה מאכלים שנתבררו מאכלים שהם בקדושת לחם הפנים, שאזכה על ידם ללב טוב, ללב שמח ולפנים די קדושה, ותצילני ממאכלים המביאים מרוע אל הלב. ריבונו של עולם, הצילני מרוע על הלב, הצילני מהקמומיות שבלב. זכני לטוב לבב באמת. עשה ימי חסד חינם, וצווה בחסדיך הרבים להשיב ולהחזיר למהרה כל האבדות שאיבדתי עדנה. ותמשיך עלי פנים דקדושה, הנמשכים משנים קדמוניות ומהדרת פנים, אשר שם מושרשים כל השבעים פנים של תורה. כחסדך חייני ואשמרה עדות פיך. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים ורב חסד. לך אמר ליבי, בקשו פניי את פניך, אדוני אבקש, אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדך עזרתי היית. אל תתעשני ואל תעזבני אלוהי אישי. ארים עפניך על עבדיך, הושיעני בחסדיך, פניך, ער בעבדיך, ולמדני את חוקיך. פני אלי וחונני, תנא עוזך לעבדיך, והושיע לבן אמתיך. אז נא אלוהים צבאות השיבנו, ער פניך ונבשע. ורואה כבודי, ורואה נבל, וכנורא ירשך. ותרחם עלי ותושיעני ותזכני, שאזכה להיות בכלל לתלמידים הגונים וקשרים. שאזכה לשמוע ולזכור היטב את כל דברי הצדיקים האמיתיים, את כל אשר פעלו ועשו למעננו, את כל הדיבורים הקדושים שזכינו לשמוע מפיהם ומפי כתבם, את כל הגדולות והנוראות, את כל מעשי אדוני הגדול אשר בשבילנו, אשר השאירו אחריהם ברכה ספריהם הקדושים, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים, המאירים את העיניים ומשיבים את הנפש, מדרכי מיטה לדרכי חיים. ואזכה שיכנסו דבריהם באוזני וליבי, ואשמע היטב את דבריהם הקדושים, ולא אשכח דבר ממשנתי. אנא חוסה על נפשי אומללה ועלובה מאוד, וחמול עלי בחמלתך הגדולה. ותן לי תקווה ולא עובד, ותן לי אחרי טוב. וחמול עלי מעתה שאזכה מהיום להזכיר את עצמי את כל דברי ה' ששמענו מרבותינו הקדושים, זיכרונם לברכה, באופן שאזכה להתעורר באמת משנתי הגדולה. כי אני הולך נע ונד כצאן בלא רועה, כתורן בראש האר וכספינה בלב ים. שקדתי בהיה כציפור בודד על גג. אנא חנא, עורה נא התעוררינה קיצינה. עמדי נא, קומי נא. חלינה פני אל במיטב הגיון. נע אף שינה נעפש, אף שהשתתחי לאפר לו. ותן באפר פיך. ושפלת מארץ תדברי ומעפר תשח ימרתך. אולי יש תקווה, אולי יכונן אדוני צבאות, אולי יעשה אדוני ככל נפלאותיו אשר עשה עם אבותינו. מלך הנרדם קום קרא אל אלוהיך, אולי התעשת אלוהים לנו ולא נובד. אולי יחוס עם עני ואביון, אולי ירחם. עקיצה אחי משנת פתיותיך, עירה ועקיצה עד מתי אצל תשכב, מתי תקום משנתך. מעט שינות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים נשכב. אל תיתן שינה לעיניך ותנומה לעפרפך. ינצל קצבי מיד וכציפו מפח יכוש. זכור, אל תשכח את אשר הקצבת את ה' אלוהיך זה ימים ושנים. ואף על פי כן חסדי ה' לא תמנו ממך, ובכל הוא עוסק לעוררך ולהקיצך משנתך בחסדיו המרובים. זכור זה כמה מעוררים ומקיצים אותך בכל מיני התעוררות, בלי שיעור וערך ומספר, שלא יאומן כי יסופר שיהיה אפשר לישון מכל הצעקה וההתעוררות והכרוזים והרמזים וההתנוצצות כאלו, באתגליה ובאתקסיה. קרוזה קרא בחיל כל גדול ולא יסף, וקול שופר חזק מאוד הולך ומתגבר בקולו בכל יום ובכל עת ובכל שעה. אין יתן בקולו קול עוז. יען ויאמר, עורו ישנים מתרדמתכם ונרדמים עקיצו מתנומתכם. ועדיין לא שבת מטעותך, עודך מתגולל בתוך המסילה, בתוך עכירת רפש בתית, בתוך איבן מצולת האבלים. העודך לא תשוב, עודך מסתולל בנפשך לבלתי שלך חופשי, שתשוב לעשות רצון יוצריך ובורעך. אשר זה כל צוקתה וגעגועה וחוספה חזק ועצום. ואל תאמרי נואש חס ושלום לאמר כי עוונותייך איתך, ובהם אתה נימוק חס ושלום, ואי אפשר לך עוד לשוב מכסלותך ושטויותייך. כי עוונייך עברו ראשך עד אשר חס ושלום אבד נצחך ותוכתך. אהה, אהה, חוס וחמול עליך, ועל מעט ימיך חרוצים שיש לך עוד להתמהמה מעט, בזה העולם העובר כהרף עין. ואל תאמרי כדברים האלה חלילה. כי זו קשה מן הראשונה. כי מחשבות ורעיונים ובלבולים כאלה קשים ומזיקים ומכעסים את בואך יותר מכל החטאים והעוונות והפשעים שעשית מאותך עד היום הזה. כי עדיין יש לך תקווה גדולה בכל עת ובכל שעה ובכל רגע. חסדי אדוני כי לא תם וכי לא חלו רחמיו לעולם. ונעלם ממך, ולא תדע עוצם ריבוי רחמנותו וחסדיו הגדולים על כל החפצים לשוב באמת אף על פי שלא שבו עדיין. וכל אישו וכל חפצו ידברך לשוב ולרחם על כל המחכים ומצפים ומתגעגעים, וחותרים במחתרת למצוא הצלה ומנוס, ומנוס לשוב אל השם ידבח, אף על פי שמתגברים עליהם בכל עת יותר, והן מניחים אותם ימים ושנים הרבה לשוב אל בית אביהם, אף על פי כן, חסדו גבר עליהם ועלינו מאוד מאוד בלי שיעור וערך ומספר, מה שאין הפה יכול לדבר ועליו לחשוב. אילו כל הימים דיו וכל אגמים כל מוסים, וכל בן אדם לבלרים ולשונות מקלפים, אין מספיקים לפרש ולבאר אחת מני אלף ורבבה מחסדיו המרובים, אשר הוא נוהג בחסדו בכל דו ודו, ובפרט הנענחים והנדכאים ומחכים ומצפים לשוב אליו ידבח באמת. הלום מעתה קראת לו אבי אלוף נעורי אתה, היינתור לעולם ממשמור לנצח. חזק ויתחזק וחדש עצמך בכל עת, והתחל מעתה לעבוד את בורחה באמת, ועזוב דרכיך הרעים ומחשבותיך המגונות, ושכחי הבלייך ושטויותיך, ועשר כעס מליבך ועבר רעה מבשריך, כשר עצמך באמת לה' יתברך ואל תשוב עוד לחסלה. דלו עיניך על המרום וזכור אהבתך ישנה. התרוררי, התרוררי, אורא נפשי אורא, אורי אורא שיר דברי. אל תחירש ואל תשקוט, תרימה קול חי ערב, ופתח פיך ותוציא דבריך, הנעימים לפני הקדוש ברוך הוא. פתח פיך ויהיו דבריך. ובכן תזכה לי בהחמך רבים, שיזכה על ידי תוררות השינה לדיבור חזק דקדושה, שיזכה בהחמך לדבר דיבורים קדושים תמיד בכוח גדול ובמסירת נפש באמת ובלב שלם. וזכה להכניס קול כוחי בדיבורי התפילה ובכל הדיבורים דקדושה. ויקוים מקרא שכתוב, ברכו אדוני מלאכיו, גיבורי כוח עושי דברו, לשמוע בקול דברו. ותזכנו לביטחון גדול דקדושה. כי אתה יודע עוצם חסרון הפרנסה בעת הזאת, כי אפס כסף, וכלה פרוטה מן הכיס. וצורכי עמך מרובים מאוד, כי ההכרחיות לבד גם הם גם כן מרבים מאוד. צורכי אכילה ושתייה ומלבושים ודירות, ושאר הצטרכות המוכחים. ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך איננו, כי אין איתנו יודע עד מאיך נבקש פרנסתנו, ואין לנו שום תקווה ומבטח כי אם עליך לבד, לך לבד איננו תלויות. על כן באנו לבקש ממך מלא רחמים שתחוננו בחסדיך הגדולים, ותשפיע עלינו מידת הביטחון בשלמות שנזכה לפתוח בך באמת ובאמונה שלמה בביטחון חזק ואמיץ, שאתה תמלא כל מחסורנו, ותיתן לנו פרנסתנו בשלמות. ואתה בעחמך תמלא עלינו רחמים בכל עת, ותיתן לנו כל צרכינו וכל צורכי ביתנו ברחבה גדולה. ותזמין לנו פרנסותינו קודם שנצטרך להם, בהיתר ולא באיסור, בכבוד ולא בביזוי, ברווח ולא בצמצום. מתחת ידך הרחבה והמלאה באופן שנזכה לעשות את צודך כל ימינו לעולם. ונזכה שיהיו דיבורנו בקדושה גדולה, עד שיהיה לנו כוח לפקוד עקרות בדיבורנו. ויהיו כלי הדיבור סמוכים לכלי ההולדה. ונזכה לפעול על ידי דיבורנו בקדושה הולדות קדושות. ויתרבו עמך ישראל ככל אשר על שפת הים וככוכבי השמיים לרוב, ולא יהיה בנו עקר ועקרה. ותפקוד לכל חשוכי בנים בזרע של קיימא לעבודתך וליראתך. ועל ידי זה נזכה שיתגלה יראה שלמה יראה גדולה בעולם, ותשפיע יראתך ופחדך על כל באי העולם. כל פעול כי אתה פעל טוב, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ונזכה לכל חלקי היראה בשלמות. ועל ידי היראה נזכה להכניע ולשבה ולבטל שקר החן והבל היופי. כמו שכתוב שקר החן והבל היופי, שהיראת ה' היא תתעלל. ונזכה להאריך ימינו שנותינו בקדושה הגדולה, להוסיף קדושה וטהרה בכל עת ועת, למען לא ניגע לריק ולא נעד לבהלה. ונזכה לתיקון כל העולמות מחדש, ולהמשיך עלינו תמיד הארת תיקון העתיק הנמשכין על ידי הצדיקים האמיתיים הזקנים הקדושים. ובזכותם נזכה לשפר שירות גדול ולקדושה לכל הון דה-עלמא, באופן שנזכה על ידי השירות הזאת התבוננות גדול ועליון מאוד בתורתך ועבודתך ובהשגת אלוהותך, בקדושה ובטהרה גדולה, באמת ובאמונה השלמה, כי רצונך טוב באמת מעתה ועד עולם. אלוהים יחונן ויברכנו ליר פניו איתנו סלע, נורא אלוהים ממקדשיך, אל ישראל נותן עוז ותעצומות לעם, ברוך אלוהים. יראי ה' אללוהו, כל זרע יעקב כבדוהו, וגורו ממנו כל זרע ישראל. כי לא בזה ולא שיקץ ענות עיני, ולא הסתיר פניו ממנו, ובשבועו אליו שמע. יברכנו אלוהים ויראו אותו כל עושי ארץ. ראשית חוכמה יראה את ה' שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. ברוך ה' אלוהים אלוהי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן.